خاصیت تفعیل خاصیت دباب تفعیل تادیا و تصیر یو تادیا ده او یو تصیر دے تادیا یعنی پیلی لازمی چی دینو اغا سکر دی نو دا دا دی مثال لکووی فارحا دا خوشالی دوتاوی دا سمعا دا بابل نوچتو دا دغه واره فر رحت واره نو بلغو شالول دا متعدیشو او تسیر گرزول دا فائل مفعول لرا صاحب ماخذ گرزول دا فائل مفعول لرا صحب لکن ازلا دا راکوز شو او نزلتوو مانا جعلتو زا نزول جعلتو زا نزول او کردو ما غلرا خاون دا نزول او سلبو سلبو ازالة دا فائل دا مپول نا ماخذ چه فائل رو فائد رو لگی دا مفعول نا ما خس در کی لکا قضیت عینه دا غسترگا کی خسلن پریواتو او قضیت عینه ندر تا دا تو فائل دی دے. دے تو ازالہ دا قضا اکرا د چان اکرا د عین وکړه اکرا یعنی سلبتو عنہ القضا دا غز دستر کنمی خساک اخواد خس و خشاک اخواد و سویرورت او بل سویرورت تی سویرورت دا گشتن شه صاحب ماخذ یو شه شی دا ماخذ فائل که خاون دا ماخذ اگر وس نو ور سجر نو ور سجر نور نو بالفتح یو نور دی یو نور دی نور بالفتح وای دغتا دا غټی نی غټه غټه ګل منځه را چواته نور السجرو سار سجرو ز نورن ونا ونه غټه وکړي ونه غټه خپي جنه کنا بدلتا غشتنه غشتنه سجر ز نور غشتنه شه یعنی غشتنه سجر صاحب ماخذ یعنی صاحب نور او بلوغ او بلوغ دا لکیږي راتل دفاعل ما خست يا رصيدل دفاعل ما خست عمقا فعمقا يعني بلغه الى العمق لان کې سته او رصيد جواروالی تو رسید او, م... او خیما لان کی خیمی تو رسید نو دی یو کی فائل کا ماخذ تک پہنچنا او دویم فائل کا ماخذ میں آنا پیش اپا خبر اکا ومبالغا بل مبالغة سرح جوال موت لبلع قطات السياف دي لسلور مثالنا بيلي دا يوم مثال دا مبالغة في الفعل دا مبالغة في الفعل نفس فعل كي مبالغة لكا صرح الکلام کلام بہت ہی واضح ہو گئی صرح الکلام صرح الامر ده اس لازمی دی تیش فکر کل چی ده مبالغه ده پار رازی کنا دا مبالغه فی الفیل ده پارا نو بیا ده لازمی رازی چی ده مبالغه فیل الفیل ده پار رازی نو سب رازی د خلکلا او کله کله بدي د مبالغې ف کم را ځي جو والله بہت بتګما یع بوت زیاده غما پرا نو دا مبالغه په کمیت کې د مقدار ک او موتلل ابلیل دا بالمثال مثال دی دا مبالغه ففایل ده وخان دير ملشو او قطعت السياب دات دا نو دا مبالغة في المفعول دير قبلة مكتك دا در جيدين دا اختر مخلنو ديوة جي قطعت السياب يانا ننمي سمي قبلة مكتك نو ديوة باپ تفعيل رولي دل قطعتو بناوية که د وایي <سؤال> چې ننفسې ک یاد چې کټ مکرنو قطته وئ که د وایي چې ډېر م کټ نو سبب وایي ک تاتهسیاب به دا به و ځکه مبارهغې د پارهداره وه نسبت به معخص او بل نسبت به معخص نسبت معخص ته وي چې فیل <سؤال> راولي او مپول معخص د پیلته منصو کې لکه ف سخت نو پایل روانه کېدو مفعولې نسبته فسق ته کو فسق ما قصد فسق ده بس وې که دو نا دا کو آسان شو دا ته تر شوې ده او صبر را روان بلګ نوي